Sziasztok! A mai okdioblogban remélem nem fog nagyon fújni a szél, bár még nem értem ki a nyílt terepre, a szokásos kutyasétáltatásomra, de majd meglátjuk, mert most buzi idő lett hirtelen, most értem vissza a nyaralásomból, ami egyébként elég érdekes, mert állítólag, sőt ez bizonyos emlékművek is tanúsítják a történet Magyarország tehát a Nagy Magyarország trénon előtti Nagy Magyarország központjában voltam, de olyan szinten, hogy ahol az emlékmű van, oda nézett ki a kérónok az ablaka, amit kibéreltünk, és ott volt egyébként a folyó is a túloldalon. És igazából ott akartam egy ilyen Nagy Magyarország központi flash csinálni, amiben megmutatom, hogy a Tesco-s 2000 forintos kontagrill hogyan sütjük meg a tesco előre ízesített csirkét, csak hogy legyen egy kis a verziónk arra a dologra is, hogy mit kell csinálni akkor, hogyha nagyon nagy baj vagy, és kisztelen nem tudsz kajához jutni, ami normális kaja. De sajnos ez csúfos kudarcba fulladt, mert aksit viszont nem vittem a kamerához, ugyanis nem szándékoztam semmiféle munkadolgot csinálni, és ha ugyanaz az övm is található kis kamerával meg lehetett volna ezt csinálni, csak hát a az akcsik le voltak merülve, és töltött, viszont nem vittem, mert úgy gondoltam, hogy most azért legszívesebb nem basznék az egészre, és még sokkal jobban sikerült ezt végrehajtanom, mint amennyire gondoltam előre. Na de a mai, mai audioblog, majdnem felest mondtam, egy érdekes jelenségről fog szólni, amit én most itt nyaralás közben tavasztaltam, és egy kicsit... Némi felelősségem is van ez ügyben, de persze a művészi magabiztossággal kijelenthetem azt is, hogy igazából meg nem vagyok megértve. Tehát sokan félreértelmezik az én tevékenységemet, az én úgymond stílusomat is, és magukra vonatkoztathatónak gondolják, pedig nem az. Ami szó van konkrétan, az a beszéd, és az én beszéd stílusom és az, ahogy én kommunikálok az emberek felé. Azt mindenki tudja, hogy nálam elég egyszerű a képlet, nem nagyon szoktam köntörfalazni, bár megtehetném egyébként, mert nem kell hozzá nagy ész. De hát általában egyszerűen mondom a dolgokat olyan szinten, hogy ami szar, aki meg pöcs, arra megszoktam mondani, hogy pöcs akár van, akárhol, akár még cikkekben is. De ez egyfajta kis... Provokatív, provokatív olyan stílus, ami, ami tulajdonképpen a sajátom és teljesen belülről jön, és nem is nagyon kívánok ezen változtatni, mégis el kellene fogadni sokaknak azt, hogy ez tulajdonképpen kicsit hülyen fogalmazva egyfajta szereplés. Mire gondolok itt? Egyáltalán nem arra, hogy én megjátszom magam felétek, egyáltalán nem arra, hogy én tök más vagyok, amúgy csak egy ilyen képet próbálok felétek, kommunikálni, hogy én amúgy így ilyen baroméne seggfej vagyok, aki csak ilyen ö, trágár módon tud kommunikálni. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy én ezeket az eszközöket teljes mértékben tudatosan használom, és akkor, amikor én úgy gondolom, hogy kell. Nem pedig azért használom, mert akkor a sült paraszt vagyok, hogy nem bírok már normálisan beszélni. Mire gondolok itt? Képzeljétek el a a strandot, hollarákban is voltam mindig elfelejtem. Szarvason, Szarvasi strandot, ö, f, f, ahol konkrétan az nem egy strand, hanem van egy ilyen napestig nevű hely, ahol ö, tudsz venni kaját, meg tudsz iszogatni, és ennek van egy ilyen egy strand-szerű rész, de igazából itt mély víz van, tehát ők kiraktak oda egy téget, ami fából meg van és ki van írva a saját fejlődéséget, de néz a vízbe, mert ha megfulladsz, akkor megfulladsz. Tehát itt hivatalosan strand igazából nincsen, de én például a karomnak a vizéherobik tornájához használtam a vizet, tehát bemertem a vízbe én is, amíg a kis gyökerek persze folyamatosan ugráltak. És itt két dolgon gondolkoztam el, az egyik azért... Az egyik az volt, hogy tulajdonképpen miért utálok én nyaralni kurvára? Azért utálok nyaralni kurvára, mert a nyaralás az az embernek két dologról tudna szólni: vagy az, hogy izgalmas új dolgokat fedez fel, tehát utazgat, elmegy hegyet vászni, megnézi a vízesést, akármi, tehát valami olyan dolog, vagy valami olyan környezetbe kerül, vagy valami olyan dolgot csinál, amit eddig nem tett meg, vagy pedig pihen. Ez utóbbi. Ez egy sokak számára hihetetlen, vagy elképzelhetetlen cselekvés, vagy én nem tudom, hogy ők ezt hogy gondolják számomra. A pihenés az nem az, hogy kis vinyugó faszparasztokat hallgatok a strandon, és hülyét kapok attól, hogy nincsen egy csepp kibaszott nyugalmam, és azért megyek ki egy ilyen strandra az 50 fokban rohadni, hogy állandóan ezt a kurva gyerekvinyogást, vagy felnőtt vinyogást hallgassam meg, hogy a vízben el tudjak bemenni, öt percre úgy, hogy különböző kis gyökerek ne ugráljanak, mintha kötelező lenne idiótának lenni. Sajnos ez a napestig nevű helyez, nem volt kivétel ezen dolgok alól, és elgondolkoztam, tényleg hova rákba kéne menni nyaralni a holdra? Kidaknának a kis a holdra, süt a nap végül is ott is, fekszel, és mindenki kussol, van. Tehát ez az egyik ön dolog, ami, ami szükséges lenne arra, hogy a, vagy ahhoz, hogy az ember kipienje magát. Én úgyis az a fajta vagyok, akinek folyton járnak a gondolatai ötletei vannak. Fejben csinálok egy-két dolgot. Például a fejben kurvára megírtam a könyvet is már, csak le kéne érni végre. És halálba tud bosszantani ez, hogy másoknak meg az anyaralás, hogy mint az idióta üvöltöznek, Csivételnek, mint a fasz, hülye gyerekek ugrálnak bele a vízbe, mint valami, nem tudom még. Tehát én értem, én a hiperaktivitást, meg fiatalok vagyunk. Nincs is ezzel baj, csak az a négyek, hogy innen legyek ott. Úgyhogy igazából az az én egyéni szociális problémám, hogy hogyan oldok meg egy nyaralást úgy, hogy bezárkodok esetleg a, otthon a lakásba, elhúzom a függönyöket, mondjuk az nincs, de mindegy és teljes fejhalkatott, meg fül, teszek a fülemre, és füldukóddukok dukok a fülembe, hogy nem hagyok semmit. Ez az én egyéni szociális problémám, de valamiért nem értem, nem értem az embereket, hogy ez miért megy így. Na, de amit még jobban nem értek, volt egy ilyen pad, ami nem teküdtünk ki, hanem volt egy ilyen pad, oda leültem a barátnőmmel a napra, 5 percenként elmentem lezuhanyozni magam hideg hogy ne rohadjak meg a hűségtől, és ott tűcsöröktünk bambán magunk elé bámulva meg némiképp beszélgetve és a háttérből azt hallottam Kecsek, kurva gyárdat szapjál le te buzi ezt hallgattam és néztem, hogy mi van be az meg. és igazából ha hangokból nem is feltétlenül de magából a, ebből a beszédstílusból tudtam hogy 42 kilós faszapók játszák az agyukat ott mögöttünk egy pár méterrel egy biliárd oda se kellett oda se kellett néznem, de. És igazából azt kell mondjam, hogy nem vagyok agresszív ember abszolút, de olyan szívesen belevertem volna a biliárdasztalba fejüket és a dákojukat fordítva a vastagabbik végét, olyan szívesen a picsájukba dugtam volna, és megkértem volna tőlük, hogy a nem tanított meg viselkedni, büdös köcsögök. De az a baj, hogyha én ezt ilyen harszerűen elkezdeném csinálni, vagy akár ti elkezdenének csinálni, akkor az egész ezzel töltenénk, hogy kis faszparasztokat nevelünk akiknek nem, nem értem, hogy miért kezd ez a stílus igazából. És itt részben az én felelősséget is ki akartam hozni belőle, mert az edzőválaszolóban tapasztalom, hogy én nagyon laza vagyok, nagyon lazán megmondom, hogy Béla te hülye vagy, vagy ez szarra, vagy akármi. Az egy dolog, de ez amit mondtam náltak, ez egy eszköz. Tehát ez, én a, ami, ami a szívem el, a számon stílus vagyok, de amikor önnek kérdések, egy kicsit rosszul értelmezve az én stílusomat, de hasonló a stílusban ilyen Geci lazázósan tudod, hogy ez a nyomom ezt a szart, és akkor ebbe a stílusban amikor jönnek a kérdések, akkor én csak nézek, hogy barátom normális vagy? Tehát ez biztos, hogy így kellene megkérdezni? Mert akár hiszitek, akár nem, és ezt akartam ebből az egészből kihozni, Én nem beszélek így a hétköznapi életben. Tehát érted? Simán kimondom azt, hogy most jön valami gyökér, ide hozzánk, és a faszparaztot hagyja maga után a kutyaszart, mert nem össze kutyáj után. Tehát ezt én így simán elmondom nektek. Ez, ez egy nem túl finom és eléggé elítélhető stílus, amit ugyan az, hogy elítélnek, azt én eléggé lesz ez is a hozzáállásom része, de én nem beszélek így a barátaimmal, hogy te köcsög, meg te faszopó, meg ilyenek. Nem beszélek így a barátaimmal. Tehát ha valakinek, én ezt nem tartom viccesnek, ha valakinek azt mondom, hogy te egy faszopó vagy, mert olyan a viselkedésed, akkor én ezt így gondolom, de én ilyen dolgokat vicceskedésből, meg azért, mert most marha menő dumán van, ilyeneket nem mondok, különösen nem a barátaimmal, akikkel mondjuk nem is biliároztak, basszus csacosztak, de mindegy. És igazából nyilván most ezek a kis buzik nem, nem edzőválaszol olvasók voltak, tehát a személyes felelősségemről beszélek, de nyilvánvalóan nem miattam lettek ezek a parasztok, hogy így beszéltek egymással, és gondolták amukat ezzel marha menőnek, meg viccesnek. De természetesen az edzőválaszol olvasói, meg hallgatói közül is kétféle reakció van, illetve három, a, a legjobb ezek közül nyilván az, aki röhög rajta, és azt mondja, hogy oké, okay, ezt poén szinten kell felfogni, mert nyilván poén szinten kell felfogni ezt az egészet. Még akkor is, ha valakit tényleg otvar módon elküldök a kurvanyába, tehát annyira engem senki nem érdekel, hogy én ezt annyira nagyon komolyan gondoljam. A második verzió az, amikor valakinek ez nem tetszik, és azt mondja, hogy ez neki nem tetszik, és semmi probléma nincs ezzel, bárki lehet a szép magyar beszéd, mozgalom tagja is, joga van hozzá, hogy ne tetszen, ebben az esetben nem kell ezt a rovatot olvasni, vagy hallgatni a rovatomat, vagy az audioblokomat, vagy akár nem kell velem foglalkozni, el kell menni, és tanácsot kell kérni Robert Norbitól, ennyi, nem, nincs ezzel probléma. Nekem se tetszik minden a világon, az összes tévé meg rádióműsor, sőt, az ömélyben el nem tudom őket viselni. Na a harmadik verzió viszont azt hiszi, hogy neki ezt követni kell, és ez egy nagyon nagy hiba, ezt nem kell követni ahogy én beszélek, ahogy én írok, ahogy én lazán adom elő viszonylag, ezt nem kell követni, ezt én így csinálom, de ez nem egy követendő példa, én soha nem állítottam, hogy az. Különösen úgy nem kell követni ezt, ha valaki nem érti, hogy mikor és hogyan alkalmazza, és azt hiszi, hogy ezt most orba szájba bunkoskodni kell, meg faszozni, mert egyáltalán nem erről van szó. Na, arról nem is beszélek, hogy bizonyos embereknek ez a dolog nagyon-nagyon rosszul áll, mert nagyon látszik, hogy ők valójában nem ilyenek. Már a, a koromból fakadóan is azért máshogy néz ki, amikor én adom elő magam ebbe a stílusba meg egy 14 éves hülye gyerek. nyilván a kettő dolog azért nem ugyanúgy jön ki. Még akkor is, ha én tulajdonképpen 16-nál nem érzem sokkal idősebbnek magamat, és valójában 18-nál nem is nézek ki többnek. Úgy gondolom, hogy ez a harmadik megoldás nagyon nem jó, nagyon nem szeretem, ha nagyon lazázós kérdéseket kapok, tehát én azért valamennyire a általános iskolai fogalmazás órán azért egy ötöst összehoztam. Tehát akármennyire is használnak csúnyos szavakat, amit tudom, hogy a többség nem ért, mert az agya leakad azon a ponton, hogy benne van egy szövegbe egy szar, és már tovább nem érti, hogy miről van szó, és nem tudja ezt a szövegkörnyezetbe illeszteni, abszolút -e. De ezt leszámítva se, úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nem helyes ezt követni így, ha valaki. Nincs azért teljes mértéve tisztával azzal, hogy mit beszél. Ezt higgyétek el, én nagyon jól tudom, hogy mikor használok, milyen szavakat és miért. Szoktam ezzel kőkeményen manipulálgatni embereket. Tíz, tíz évet csinálom ezt az internetes történetet, fórumokon, minden. Halálra lett embereket szopatni azzal egyébként, hogy egyszerűen nem tudnak szöveget értelmezni, és fennakadnak olyan dolkon de az internetes átlag gyökértársadalom az abszolút ezen a szinten van. Persze rá kell jönni az internetes átlaggyökér társadalommal, meg aztán abszolút nem kell beszélgetni és foglalkozni a véleményükkel. Szóval ott ültem és elgondolkoztam, hogy lehet, hogy még ezt a szintű faszazást, amit én csinálok, még lehet, hogy ezt is elfogom, ö, le fogom egy kicsit csökkenteni, mert úgy érzem, hogy káros. Tehát nem tudom, ezek a kis gyökerek honnan szedték ezt az undorító stílust, amit előadtak, mert még egyszer mondom, én nem beszélek egy barátaimmal, meg az ismerőseimmel, Különösen nem oksz nélkül, tehát én nem tartom poénosnak, hogy lebuzízzam a haverjaimat. Meg egyéb más dolgokat se tartok poénosnak, amit emberek más, ö, ö, egymással poénosnak tartanak. Ez nálam evigyik kizárt dolog. De egyáltalán azt sem értem, hogy miért kell úgy parasztól viselkedni nyilvános helyen. Tehát miért nem lehet, ha most oké, okay, bulizunk, meg jól érezzük magat, oké, okay, kiszogatunk, meg csocsózunk, meg akármi. De miért nem lehet attól függetlenül normálisan beszélni? Szóval elgondolkoztam, hogy ö, lecsökkentem még ezt a fokú trágárságot is, ahol most tartok. Ami egyébként régenben szerintem sokkal rosszabb volt még így fórumokban, mert ö, igazából én azt hittem, hogy ez poénos és más meg kevésbé annak és egészen máshogy néznek el a dolgok, mint ahogy te kimondod, nincs ott hangsúly, és azért ez elég rossz hatást tud néha kiváltani. De persze ezen igazából már régóta gondolkoztam, hogy én azért, Különösebben észreveszélytől nagy tehetség nélkül nem ütköznék problémába azzal, hogy a szart becsomagoljam szépen mindenféle ciradás megfogalmazásba. Csak igazából nem akartam ezt megtenni, és valószínűleg ezután se fogom, de, de úgy gondolom, hogy azért ezt nektek is elmondom, hogy egy pár akik azt hiszitek, hogy ez most marhal az a meg hogy úgy beszéltek, mint egy utolsó paraszt, tehát ne tegyétek, mert mert nem, nem abszolút nem menő, meg nem poén az egész, hanem, hogy stílszerű legyek, azt kell, hogy mondjam erre, hogy szar.